3. Лютий 1922 року. А сам. Останнього ривка в подорожі від міста Ламдінг до ашраму довелося чекати до ранку. На той час я був не в змозі нікуди їхати, натомість зареєструвався в найближчому готелі і заплатив, щоб їжу, бажано без перців, принесли до мого номера. Коли боса дівчинка з хвостиками її принесла, я вже почав тремтіти. Дав їй кілька монет на чай, а тоді додав ще й вручив останнього гарбуза, попросивши розтовкти його і принести якомога швидше склянку з напоєм. Час немов замерз, але 15 хвилин по тому вона повернулася, і я випив половину склянки, лишивши решту на ранок. Апетит трохи поліпшився, я вже міг дивитися на їжу, і відкривши пакунок, знайшов там рис і карі з бараниною. Повільно поїв, залишки виставив за двері і пав на ліжко. Наступного ранку, прикінчивши товчений гарбуз, я вирушив на пошуки транспортного засобу, на якому зміг би подолати останні 70 миль до ашраму. Той був розташований біля форпосту під назвою Джатинга, такого малого, що його і на моїй мапі не було позначено. Але він, як і запевнив мене доктор Чатерджі, достеменно існував. Годину потому з допомогою місцевого перевізника мені вдалося домовитись про місце на вантажівці, яка прямувала на південь до сіл Чару. Водій, бородатий запилений сик із кількома низками намиста на сірішої та зображенням свого святого гуру в кабіні, англійською не розмовляв, але залюбки прийняв гроші і погодився мене підкинути. Ще через шість годин, обійнявшись протягом цього часу кількома дорогоцінними словами, ми розпрощалися на верхівці пагорба біля огородженої парканом території в кінці дороги. Якщо це справді був ашрам, де враги з вами? Моя мета протягом останніх трьох днів і трьох ночей – дивитись тут було нема на що. Дві залізні брами у високому кам'яному мурі і вершина куполу, що визирала з з-за муру десь у глибині. Втім, вид згори відкривався гарний, світло згасало, долину внизу оповивав блакитний туман гірського вечора. Та милуватися всім цим не дуже хотілося, з огляду на те, що у мене запас гарбузів вичерпався. Цей краєвид міг зійти з полотна самого Клода Моне, але вдруге я б на нього і не глянув. Опій, на жаль, змінює пріоритети. Я штовхнув, і брама, зарепівши, ніби скаржачись, відчинилася. Я вдихнув, зібрав усю свою мужність і, нервуючи, ступив у двір, у кінці якого стояла приземкувата будівля, пофарбована вухрою. Біля неї розмовляла купка монахів у шафрановому вбранні. Один із них, низенький чоловік з непальськими рисами обличчя, підійшов до мене. У грудях стисло, мене охопила паніка. Я не зміг вимовити жодного слова. Чи я можу вам допомогти? На вигляд йому було не більше двадцяти п'яти. Язик ніби приклеївся до піднебіння. Віндгем, пробелькутів я. Мене звуть Віндгем, я... Монах усміхнувся. На вас чекають. Будь ласка, йдіть зі мною. Я мовчки пішов за ним через двір кам'яними сходами до освітленого свічками коридору. Десь близько ударив дзвін. Монах зупинився біля дверей, узяв скіпку, запалив її від найближчої свічки. «Будь ласка, заходьте». Тьмяний вогник освітив маленьку пропахлу сторіччями кімнатку без вікон. На дерев'яний стіл і два стільці лягли тіні. Монах підніс скіпку до свічки у підсвічнику на дальній стіни, тоді до іншого праворуч. Жестом указав на стілець. «Будь ласка», – промовив він. Відпочиньте кілька хвилин, я повідомлю брата Шанкара, що ви приїхали. Не встиг я нічого запитати, як він уже пішов, безшумно зачинивши за собою двері. Тож я знову зробив те, що мені сказали. Поставив валізу на підлогу і опустився на один із стільців, щоб відпочити кілька хвилин. Якщо не зважати на стіли і стільці, кімната була порожньою. На стінах нічого не було, крім календаря на цвяшку на стіні навпроти мене. Такий собі релігійний календар, популярний в індусів. Зображення божества, у цьому випадку богині Калі, над кожним місяцем року, сторінки якого одна за одною відриваються. Це було першою несподіванкою. Чомусь я очікував, що це буде буддистський монастир. Але календар був явно індуїстським, ще й старим. Схоже, ніхто не приймався, що на ньому і досі був червень 1920 року. Можливо, час тут спливав повільніше а може їм просто картинка сподобалася. Я дивився на портрет Калі, богині знищення, що стояла над тілом свого чоловіка, господа Шиви, тримаючи в одній руці меч, а в іншій – відрубану голову. Криваво-червоний язик виділявся на тлі чорної, як смола шкіри. На шиї – гірлянда з черепів, а спідниця – з відрубаних рук та ніг. Я вже звик до її зображень. У Бенгалії вона усюди, як і Дурга, мати богів. Її обличчя прикрашає майже кожну вулицю в місцевих кварталах Калькутти. Та й само місто подейкують отримало свою назву завдяки їй – Калькутта, місто Калі. Хоча доказів тому немає. Але сидячи в тій кімнатці, я відчув дещо чого не дізнав раніше. Можливо, виною тому відсутність опію, а може я вперше роздивлявся її впродовж доволі довгого часу. Але щось таке було в її великих налитих кров'ю очах, можливо, вираз дикого екстазу, від чого мене аж мороз пробрав. Двері, рипнувши, відчинилися, і увійшов іще один монах у шафрановому вбранні, на голову вищий за першого, який стояв у нього за спиною. Урешті він також відрізнявся, був старшим, пухкішим і білішим. На моє здивування він відповів усмішкою, від якої навколо очей за круглими скельцями окулярів у сталевій оправі з'явилися зморшки. «Капітане Віндгеме», – промовив він, складаючи долоні у вітальному жесті. «Дуже приємно з вами познайомитись. Я брат Шанкар. Гадаю, ви не думали зустріти тут такого, як я?» «Чистісінька правда». Я сказав би, що мало хто сподівається зустріти англійця в вбранні індуського монаха у такому богом забутому місці, додав я, та й в усіх інших місцях, ще й з такою бездоганною вимовою навколо лондонських графств. Він розсміявся і сміх луною відбився від стін. Сумніваюся, що моя вимова щось важить, капітане. Авжеж він має рацію. Немає жодного логічного пояснення, чому це індуїстський монах, який розмовляє так, ніби народився в Сандгерсті, мусить викликати більше здивування, ніж якби вимова його видавала походження зі Свонсі чи Сандерленду. Але мені така ситуація здалася трохи сумною. Втім, кельти та прибульці з півночі були хлопцями непростими, а от від людини, що розмовляє королівською англійською, можна було б очікувати більшого. Утім, я швидко дійшов висновку, що як людина залежна від опію, навряд чи маю право його судити. Хоча й не міг позбавитись думки, якому ярлику надаватимуть перевагу у певних рафінованих колах графства сурей, опійний наркоман чи навернений індуїст. Ну, схоже, нічого не важить, погодився я. Монах, схожий на непальця, який привів мене сюди, передав англійцю аркуш паперу, і той переглянув його поверх окулярів. «Отже», – сказав він, читаючи записи, – «як я розумію, ви тут за рекомендацією вашого лікаря, доктора Чатерджі». «Я б не став називати його своїм лікарем», – брат Шанкар звів на мене очі. «Добре, не будемо вдаватися в деталі. Скажімо так, це доктор Чатерджі?» – він помахав переді мною аркушем. «Запропонував вам приїхати сюди, щоб зайнятися своєю залежністю від...» Він знову переглянув написане, як той чиновник тільки в екзотичному одязі. «Від опію», – підказав я. «Так, звісно, від опію». Кілька хвилин по тому я вже прямував за ним до іншої будівлі. Ми вийшли в більший двір, з одного боку якого розташувалося кілька одноповерхових кам'яних будинків, а з іншого – щось на кшталт храму, з якого линув ритмічний спів. «Вечірня молитва», – пояснив монах. Я ще не змирився з усім цим. Це місце було мені чужим. Індія, але не така, як моя Індія. З рівнинами, джунглями і містами, до яких за чотири роки я навчився не відчувати ненависті. Атмосфера в індуському ашрамі дуже не схожа на галасливий хаос калькутських храмів. Ще індуський монах, який виявився англійцем. Як сталося, що ви отримали ім'я Шанкар? – поцікавився я. Тобто, як англієць докотився до життя монаха Васамі? довга історія, капітане, вона може зачекати. Щодо імені, його вибрав для мене Деврага Свамі. До того мене звали Стівеном. Тобто, Стефаном, як апостола, промовив я. Коментар захопив його зненацька. Так, вічливо погодився він. Схоже, так воно і є. Перший мученик церкви забили каміння меж може тому я й віддаю перевагу імені Шанкар, посміхнувся він. Воно означає той, хто несе радість. Він повів мене далі до одного з чотирьох дерев'яних будинків, дуже схожих на бараки. Ви житимете в будинку для європейських чоловіків. Тобто тут є інші чоловіки, європейці. Чомусь я навіть і не думав, що тут шукатимуть зцілення інші, не індуси. «Так», – безтурботно відповів він. «Наразі їх шестеро. Двоє англійців, хоча один завтра вже поїде, американець, німець і двійко французів. Власне, один з них – бельгієць. А ще є азійці. Навже ж китайці, бірманці, грубка непальців. Вони розташувалися в одному будинку з індійцями. Жінки тут також є, але ви їх не побачите. Вони в окремій секції ашраму». «Та у вас тут просто ліга націй», – прокоментував я. Коли ми всі вилікуємося, можна буде влаштувати поступійні Олімпійські ігри. «Не всі наші гості страждають на залежність від опію», – похитав він головою. «Дехто приїхав сюди через залежність від алкоголю, героїну, інших речовин. Хоча охочих звільнитися від опію найбільше, і…» – він зітхнув. «Мушу визнати їм найважче. Боюсь, на вас чекають ночі сповнені болю». «А я думав, ви передвісник радості». «Не хвилюйтеся», – заспокоїв він, – «радість обов'язково буде згодом». «А тепер улаштовуйтесь». Спальня була трохи більшою за дерев'яну коробку. У кімнаті, освітленій парою ліхтарів, стояло 12 ліжок по шість з кожного боку проходу, відділені одне від одного трьома футами і невеличкою грубо обтесаною дерев'яною шавкою. У кімнаті також було порожньо. Інші – на процедурі очищення, – сказав брат Шанкар, демонструючи бентежливу здатність читати мої думки. На жаль, ви прибули трохи запізно, і розпочати лікування сьогодні вже не встигаєте. Деякі ліжка лишилися незастеленими. Простирадла зсунулися, зім'ялися, сповзли на підлогу. І це можна зрозуміти, бо це ж не армійський барак, а люди, які намагаються позбутися дурної звички, навряд чи перейматимуться охайністю своїх ліжок. Рад шанкар підвів мене до ліжка в дальньому кінці зі свіжими, згорненими простирадлами. Почувайтеся, як удома, капітане, він указав на шавку поряд із ліжком. Тут ви знайдете одяг, якщо захочете помитися, душ одразу ж за спальнею, туалети поряд із душовою, але оскільки вони у східному стилі, вам доведеться присідати. Останній коментар пролунав з його вуст без будь-якого натяку на приниження, що, як підказує мій досвід, не дуже часто трапляється, коли англієць обговорює індійські туалети. «Ваші сусіди незабаром повернуться», – продовжив він, – «після чого в їдальні подаватимуть вечерю для тих, хто захоче». «Я б зайшов за вами, але переконаний, що ваші сусіди покажуть дорогу. А тепер прошу мене вибачити». Уклонившись, він повернувся і вийшов у сутінки, лишивши мене в порожній спальні. Я втомлено кинув сумку на підлогу, упав на тоненький матрац і затулив обличчя руками. У кімнаті панувала тиша, яку переривали тільки звуки віддаленого співу. Я лежав так кілька хвилин, прислухаючись до ритмічного речитативу, викинувши з голови всі думки, доки не пролунав барабан, який вирвав мене із заціпиніння. Пригадавши, що брат Шанкар Стівен просив мене перевдягнутися в приготований одяг, я підвівся, відчинив шафку і витяг те, що в ній лежало: пару поношених брунатних сандалей, грубу сіру бавовняну сорочку з двома ґудзиками і широкі штани на мотузці. Однострій засудженого або грішника, що розкаявся. Під одягом лежав тоненький індійський рушничок, гамча, принаймні так його називали в Калькутті. Навіть гадки не маю, яка назва у нього тут. Та й хоч би як він називався, особливої користі від нього не було. Вологу він вбирав у себе так само, як і дощовик. Утім, такі рушнички коштували дешево і продавалися всюди. Роздягнувшись до трусів, я узяв його і пішов прийняти душ. Душова була холодною, ще й без даху. Стіни сірувато-зелений старий бетон, поцяткований водоростями, а підлога слизька від моху. Під дальньою стіною розташувалося кілька ширм і над кожною відроз, з якого звисала мотузка. У тьмяному світлі кімната здавалася ненадійною. Один хибний крок, і ти підсковзнешся, впадеш і зламаєш шию. Поклавши рушник та одяг на суху полицю, я узяв маленький твердий шматочок порепаного мила, який там лежав, і обережно ступив до найближчої ширми. Набрався духу і смикнув за мотузку. З допотопним скрипом відро повернулося на своїх петлях, і на голову мені плеснула крижана вода. Я охнув, перевів подих і почав швидко намилюватись. Зуби мої цокотіли, але попри це я почув, як у відрі знову задзюрчала вода, наповнюючи його. Я почекав кілька секунд, набрав у легені повітря і знову смикнув мотузку. Цього разу шок був не таким сильним. Змивши з себе мильну піну, я потягнувся за гамча і почав сізіфову роботу – витирання. Обернувши гамча навколо стегон, я повернувся до спальні. І саме вчасно. Двері відчинилися та війшли мої сусіди. Компанія була вельми строката. Побачивши мене посеред кімнати з голим торсом і мокрого, як тріска, виловлена під дощем, вони замовкли. Я ввічливо кивнув і струсив на підлогу ще більше води. Той, що увійшов першим, низенький чорноволосий юнак, ще зовсім хлопець, криво посміхнувся на знак вітання і впав на своє ліжко. Схоже, бажання потеревенити ні в кого не було. Увійшов останній чоловік середнього віку з м'ясистим червоним обличчям сивий і в окулярах, і сів на ліжко навпроти мого. На шиї у нього бовтався тоненький ланцюжок із золотою зіркою Давида. «Вам варто накинути на себе якусь одежину, друже!» Акцент був безпомилково німецьким. Він кивнув на шавку біля мого ліжка. «Ви ж не хочете застудитися?» «Повірте, вивертати цілий тиждень свої кишки і ще й викашлювати легені вас точно не потішить!» Він хрипко розреготався і простягнув руку. «Адлер! Якоб Адлер!» Віндем потиснув я його руку. Сем, Віндем. До його поради я прислухався, нахилився, витягав монастирське вбрання і почав надягати. Англієць із розумінням кивнув він. Маєте гарну компанію, він махнув рукою на найближчі до дверей ліжка. Купер і Грін, вони також англійці. А ваше ім'я, це ж скорочено від Самуель? Ні, ви не єврей? Я похитав головою. Я ніхто Відповів застібаючи гудзики на грубій сорочці, Принаймні ні рабі, ні вікарій не впізнають у мені вівцю зі свого стада. Я сунув ноги в сандалії та сів на краючок ліжка. Боюсь, хоч би яке божество тут заправляло, воно вже давно поставило на мені і хрест. Адлер знову кивнув. Але ви все одно тут, у монастирі, шукаєте допомоги у божих людей, аби позбавитись залежності. «Повірте, – відгукнувся я, – залюбки пошукав би зцілення на альпійському курорті під наглядом віденських психоаналітиків, але не можу дозволити собі оплатити вояж, не кажучи вже про погодинну таксу. От і стерчу тут вас самі з індуськими монахами і перспективою блювати цілий тиждень». Єврей розреготався. «А ви, – продовжив я, – чим можете виправдати свій візит сюди? Хіба Австрія не ближче до вашого дому, ніж Ассам?» «Ви маєте рацію», – погодився він. «Хоча щодо віденських науковців я з вами не погоджуся. Я тут, бо монастир, де враги з вами, порекомендував мені старий приятель, який тут лікувався». «І яка ваша, отрута?» – поцікавився я. Він нахмурився. «Отрута? Яке страждання ви собі обрали? Опій? Героїн? На алкоголіка ви не схожі?» Обличчя його посвітліло. «А, я вас зрозумів. Боюсь моя отрута всередині», – пояснив він, торкнувшись грудей пальцями однієї руки. «У мене пухлина, яку мій лікар вважає раковою». «І лікування вам допомагає?» Він виснажено знизав плечима. «Хто знає? Мені дають трав'яний тонік. Я п'ю трав'яний тонік. Мені дають ще тоніку. Я п'ю ще тоніку. А тоді йду в туалет і спускаюся в каналізацію». «То вам не блювання прописане?» «Якщо його і прописали», – микнув він, – «то воно не працює». Адлер відкинувся на подушку. «А тепер, містере Вінгеме, з вашого дозволу я трохи відпочину перед вечерею. Усі ці зусилля мене виснажують». А вже ж погодився я і повернувся роздивитись інших сусідів. Жоден із них мною не цікавився, та й усім іншим також. Вони мовчки лежали на своїх місцях, і на їхніх обличчях закарбувалася втома. викопані моряки, яких колись на моїх очах витягли з Північного моря після того, як їхній корабель протаранило торпедою. Раптом я здригнувся. Мене накрила чорна хвиля страху перед тим, що було попереду. Я відволікся від своїх думок, зосередившись на інших і намагаючись визначити, хто є хто. А втім, я ж детектив і мушу знатися на дедукції. Отже, я знаю, що Адлер з Німеччини, а двоє біля дверей – англійці. Брат Шанкар згадував, що тут іще француз, бельгієць і американець. Від Адлера я дізнався, що англійців звуть Купер і Грін, хоча хто з них Купер, а хто Грін сказати не можу. Найближчий до дверей був високим блідим чоловіком і нагадував радше скелет, а задубіла шкіра видавала, що він провів чимало часу в тропіках. Якби мене запитали, то я припустив би, що Купер – це ходячий труп, а Грін – чолов'яга з обличчям схожим на сідло. Я перейшов до трьох іноземців на решті ліжок – американця, француза і бельгійця. Можна було б непогано розважитись, але не схоже, щоб хтось із них вважав цю забаву веселою. За відсутності будь-яких візуальних підказок, я вирішив удатися до природної інтуїції англійців щодо іноземців або, інакше кажучи, спертися на упередження, випликані впродовж багатьох поколінь. Ліжко поруч із Гріном займав юнак, який увійшов першим, і, схоже, впав у ступор, щойно його голова торкнулася тоненької подушки набитою бавовною. Я вирішив, що він може бути бельгійцем, якщо вважати низький зріст відповідним маленькому розміру країни. Чоловік через прохід від нього був виліплений з іншого тіста, чи радше, якщо судити зовнішності, виламаний динамітом зі скелі. Він був набагато вищим за шість футів з гривою вогняно-рудого волосся, що наводило на думку про легендарного ірландського велетня Фінна Маккула, який за автентично-кельтською традицією, разом зі своїм каледонським аналогом Беннандоннером, вирішив побудувати міст між їхніми країнами, щоб можна було спокійно побитися. Тож я вирішив, що він мусить бути американцем, нащадком шотландських або ірландських іммігрантів, а може й тих і тих. Тож лишився чоловік навпроти Адлера. Вигляд у нього був значно гірший за всіх інших. На блідому чолі на намистинки поту. Тіло нестримно здригалося, вимагаючи наркотику, якого його позбавили. Шкіра на руках була жовтуватою і рихлою. Час від часу він видавав звуки, схожі на приглушене благання. Я мусив би йому поспівчувати, але не відчував нічого. Тільки міг що уявити себе на його місці. Бідолаха був майже мого зросту і статури з таким само темно русявим волоссям. Я ніби бачив себе за 24 чи 48 годин від цієї миті. А може навіть менше. Години за дві чи три. Річ у тім, що опій позбавляє тебе співчуття та й більшості інших шляхетних емоцій, як на те пішлося. Єдине, що важить, це роздобути чергову порцію містера Опія, а душевні страждання інших перетворюються не більш, ніж на курійоз, прокручуються перед тобою, як плівка в кінематографі. Я мусив би співчувати. Натомість слухав його стогін і міркував, чи то він французькою стогне.